היפופוטאם! חוק זה לא בצחוק! פינה תור של רב, פקח שועל ים. חכה! שלום לך! שלום, אהלן! מה, מה קרה לך? מה קרה לי? אתה נראה קצת חיוור, קצת רע. ואתה מגעיל וטיפש, לך תעשה דיאטה. תלמד מהגדולים! סליחה, חשבתי שקרה לך משהו ואתה נראה חיוור, זה הכל. אה, כן? קרה לי משהו. תשכח ממה שאמרתי. הייתה לי תאונה השבוע ברכב. נו, אתה לא הולך לשאול טעונה? מה אתה אומר? אתה לא שואל אותי את זה? לא. טוב, אז אני אספר לך. השבוע הייתי צריך לנסוע לבקר חבר שלי שגר בחיפה. הוא עומד לנסוע להודו, ורציתי להגיד לו שיביא תרנגול. לא משהו. גם מרגלית אמרה שהבדיחה הזאת לא שווה את הנסיעה, אבל בכל זאת רציתי לספר לו אותה פנים מול פנים. כבר כשנכנסתי לרכב, אמרה לי מרגלית, היי, נפלו לך קוביות המזל מהראי הקדמי? תראה, אני לא מאמין באמונות טפלות. מרגלית מאמינה שאם יושבים בפינה של שולחן, אז קורה משהו רע. אני בקושי מאמין שאם תוקעים סכין בלב ומסובבים, אז אולי קורה משהו רע. כן. אתה מבין? בכל אופן היה לי מצב רוח טוב. ככה תמיד יש לי מצב רוח טוב בחודש יולי-יוני, בעצם אני האיש ה... ביוני. איך אומרים אזרחם? ניאק, ניאק. אז מה קרה? בהתחלה כלום. נסעתי לי בדרך. فشعلتي تتميش شئلوت. شعلتي اتا نسيها لحيفا اتا مكيرت حوفني او او اتا نسيها لمثولا اتا مكيرت موتلي <حرحان> نصادن مكير لنتانيا مكيرت نادن ايه <بحران> نصادن ليروشلايب مكيرت موشه ايه <حران> <حران> עוד הרבה כאלה. מה עם התאונה, שואלי? רגע, אני ממשיך לי וקורא את הסטיגרים של המכוניות מלפנים. אתה יודע, יש סטיגרים כאלה של חבר מביא חבר, חבר אין לי חרוז. פתאום אני רואה את הזמר דוד האור נוסע מולי עם אורות קבועים. דוד האור? כן, דוד האור, אז אני צועק לו, דוד האור, דוד האור, ופתאום טראח. נתקעתי בקיר בטון מזוין אחד יא מה עשית? מיד, מיד הוצאתי כרטיס ביקור של הסוכן ביטוח שלי ראיתי שכתוב סוכן מוורשה לקח לי זמן להבין שזה סוכן מורשה בייק <laughs> <laughs> היו רשומים שני מספרים, היה כתוב לחייג 7651-621 או 2 אז חייגתי 2 והוא ענה לי ואיפה אותו עכשיו נמצא? האוטו עכשיו במוסך מוורשה, אצל הפחח אני עובד עם פחח מאוד מפורסם שמעתי שהוא היה הפחח שלנו מטריגים וכמה עלה הטיפול? עזרת אלווין, זה טיפול עזרת אלווין. יק, יק. אני לא מבין מה אתה רוצה, אבל העיקר שתהיה בריא ושלם ושתאריך ימים. <laughs> תודה רבה לך. מה, שכל יום יהיה 27 שעות? מטעים לי! תודה רבה לך, הרב פתח שואלי, ניצמתם בכל קצתו של הרב פתח שואלי, המפקד! אכן, אני פוצץ לכם את הטחנה!